Так, 6 вересня у Сахнах було заарештовано трьох повстанців Гальчевського, які, не послухавшись порад Отамана, повернулись у рідне село. 9 вересня советські нишпорки виявили у голови сільради села Буцнів кулемет, який залишив на зберігання Орел. Зрозуміло, голова сільради був заарештований. Ворог зазначав у своїх звітах, що після відходу за кордон Гальчевського з частиною групи та знищення відділу Отамана Левченка – Єдиною бандою, відміченою на Поділлі, залишився загін Отамана Байди, який прибрав собі псевдок Кирилюк. 11 вересня ворог вирахував 30 кавалерістів Байди в лісі північніше Слободи Гулівської. Сексот повідомляв органи. Банда одягнута різноманітно, в більшості на головах оселецьці, чуби. Отаман Кирилюк називає себе Байдою. Загін називає себе першою бригадою Української національної партизанської армії Поділля. Ворог високо оцінював здібності отамана Байде, чоловіка суворого і хороброго. Оцінюючи тактику його відділу, більшовики зазначали, Відкриті місця проскакує галопом, групами по 15-20 чоловік, маючи чати і роз'їзди. В населені пункти заїжджає зі всіх боків. Пробувши 2-3 години, знову розбивається на групи і відходить у різних напрямках. Рухається переважно польовими дорогами і стежками, при підході до лісу розсипається в лаву. Відчувши переслідування, розбивається на дрібні групи і розсіюється в різних напрямках, заздалегідь призначивши місце збору. Зникненню банди сприяє лісиста і пересічена місцевість. Подібна тактика робить переслідування неможливим і перешкоджає встановленню чисельності банди. Та все ж, 12 і 13 вересня червоним вдалося нав'язати бої. Спочатку Байда вступив у збройну суперечку з 4-м полком командира Бояринова, а на другий день – із винищувальним загоном червоного командира Кеди. В обох боях повстанці зазнали дошкульних втрат. Окупанти, для яких мета завжди виправдовувала засоби, знову вдарили по родичах керівництва подільської повстанської групи. Так, 16 вересня на хуторі Плюшки, що 14 кілометрів на північний схід від Бара, були заарештовані дружина Павла Коноплянка Тетяна та її рідна сестра Поля. А 22 вересня о 18.00 – в районі Ранівецьких хуторів, що недалеко Бара, надзвичайна трійка заарештувала Марусю гальчевську Шуматій, дружину отамана Орла. 18 жовтня оперативною трійкою був вбитий відомий сотник банди Гальчевського Гвідон Кучуровський, підпільник-організатор Меджебойської Волості, а 22 жовтня на Іваніківецькому хуторі заарештовано п'ятьох козаків Гальчевського. Одних повстанців виловлювали, інших під час сутичок чи облав знищували. Дехто з козаків лише тепер збагнув, що таке перебувати під захистом талановитого проводу і що таке залишитися на одиниці з репресивною машиною ГПУ. По обидва боки збруча козаки та старшини розділеної подільської повстанчої групи страждали один без одного. Бажання з'єднатися було обопільним. Не дивно, що вже 22 жовтня о 7 ранку у південніше гусятине. Переправився перший сформований Гальчевським у Польщі відділ у 13 чоловік, який мав завдання зв'язатися з тими, хто лишився В одному з чекійських зведень від 5 листопада повідомлялося, що вже повернувся і Орел, і на чолі п'яти кінних діє в Осмалівській Волості, а осідком його групи на якийсь час став Зіньківський ліс Можливо, підставою для такого висновку було те, що 4 листопада хтось у Слобідці Гулівській викрав коня, залишивши записку за підписом «Українського козацького тамана орла». Більш певною є інформація, що Гальчевський на чолі відділу з 18-ти старшини козаків перейшов в Збруч 15 листопада в районі села Шидлівці, 7 кілометрів південніше Гусятина. Відразу сталася прикрість. Під час першого ж постою несподівано зник Петро Репій, старшина героїчного полку чорних запорожців. Як виявилося згодом, Репій, виснажившись фізично і морально, пішов до Фрамполя і передався на совєтську сторону. Отримавши інформацію від Репія, який одним вчинком перекреслив всю свою героїчну біографію, більшовики відразу вислали на пошуки Гальчевського загін у 30 чоловік. Орлу не вдалося уникнути нав'язаного бою.